Eta hori, ostegununtan berean alda daiteke, angulemek miagitzek bezain bat tiantio dituelako zeltkapenean berogoita lau, eta han irabazizgeroz haintzinera pasadaitezkelako laportarrak. Haatik ez dain inximplea izanen, igan berria izanagatik, angulemek ikaragarriko sasoina egiten baitu, etxean ez du partidarik galdu, perpidanek egindu obekien aurten berdinketa bat ogoina, eta denek oguan dugun nolaez agileran zutela ere. David Rumio, 2. kapitainak, baraki hori guzia. On sait que c'est une équipe qui joue bien au rugby, qui met du combat, et en plus de ça qui ont, qui a fait tourner à Montauban, le 15 type n'a pas joué, donc ils vont être frais. On sait très bien où on va et il va encore une fois de plus faire un match complet pour emporter ce match konfianza mantendena azken emaitzek lagundurik eta hori da preseskit trebatzaileen lana mementu hontan konfianza hori ez dadin urguluso berakinan bilakatu David Darrika erbioko trebatzaileari galegin diogu zer egandien aste honetan yokalariek Como est très concentré et très déterminé parce que on s'aperçoit que on a une équipe il faut surtout pas relax, ki zen ordaindu zuten berrikin miagistake galtze batekin hala ere, irabazteko anitz e badute surigorrriek aratxuntan ulemen, eta agi bate bisori egin dezakete ereselkapenean kontrario bat baztertu eta hainbesten min egin zuen joaneko galtzeari errefera eman.